Capitolul 9 Și a trâmbițat al cincilea îngeri și am văzut o stea căzută din cer pe pământ, și i s-a dat cheia fântânii adâncului, și a deschis fântâna adâncului, și fum s-a ridicat din fântână ca fumul unui cuptor mare, și soarele și văzducul s-au întunecat de fumul fântânii. Și din fum au ieșit lăcuste pe pământ, și li s-a dat lor putere precum au putere scorpile pământului. Și li s-a porunci să nu vatăme iarba pământului și nici o verdeață și nici un copac, fără numai pe oamenii care nu au pecetea lui Dumnezeu pe frunțile lor, și nu li s-a dat ca să-i omoare, ci ca să fie chinuiți cinci luni, și chinul lor este la fel cu chinul scorpiei când a înțepat pe om, și în zilele acelea vor căuta oamenii moartea și nu o vor afla și vor dori să moară, Moartea însă va fugi de ei, iar înfățișarea lăcustelor era asemănă unor cai pregătiți de război. Pe capete aveau ca de aur și fețele lor erau ca niște fețe de oameni, și aveau păr ca părul de femei și dinții lor erau ca dinții leilor, și aveau platoșe ca platoșele de fier, iar vuietul aripilor lor era la fel cu vuietul unei mulțimi, de care și de cai care aleargă la luptă, și aveau cozi și bolduri asemena scorpilor, și puterea lor e în cozile lor ca să vatăme pe oameni cinci luni. Și au ca al lor pe îngerul adâncului, al cărui nume în evreiește este Abaddon, iar în alinește are numele Apolion. Întâiul vai a trecut, iată vine încă un vai și încă unul după acestea. Și a trâmbițat al șaselea înger și am auzit un glas din cele patru cornuri ale altarului de aur, care este înaintea lui Dumnezeu, zicând către îngerul al șaselea, cel ce avea trâmbița, dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufratul. Și au fost dezlegați cei patru îngeri care erau gătiți spre ceastul și ziua și luna și anul acela ca să omoare a treia parte din oameni. Și numărul oștilor era de douăzeci de mii de ori câte zece mii de călăreți, căci am auzit numărul lor, și așa am văzut în vedenie caii și pe cei ce și dau pe ei, având și ca de foc și de iachint și de pucioasă, iar capetele cailor se mânau cu capetele leilor și din gurile lor ieșeau foc și fum și pucioasă. De aceste trei plăci, de focul și de fumul și de pucioasa care ieșea din gurile lor, a fost ucisă a treia parte din oameni, pentru că puterea lor este în gura lor și în cozile lor, căci cozile lor sunt asemenea șerpilor, având capete și cu acestea vatămă. Dar ceilalți oameni care nu au murit de plăcile acestea nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se mai închine demonilor și idolilor de aur și de argint și de aramă și de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble, și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de fermecătoriile lor, nici de desfrânarea lor, nici de furtișagurile lor,